Маяковського. Це було в російському драмтеатрі, що містився тоді над Лопанню. Приїхав Маяковський і мав виступити в цьому театрі. Мені у порядку пролиткультівської дисципліни було доручено виступити з негативною критикою Маяковського. Я погодився, але вони, вони не знали, як я любив його. І от вечір. Маяковський приїхав і виступив. Ну, чи мені так запам'яталося чи здавалось? У театральній шапочці величезного зросту, зовні гострий і безпощадний у боротьбі з своїми опонентами. А я дивився на його очі і побачив, що він зовсім не такий, яким він хотів здаватися. Очі в нього були сумні і добрі, добрі. Повні невимовної ніжності до людей. В його очах я наче бачив свою душу. Після читання віршів, що як громи викликали безперервні бурі аплодисментів, почалося обговорення прочитаного і взагалі по поезії Маяковського. Маяковський «Гігант фізично і гігант поетично» розправлявся як із цуценятами своїми ворогами. І от на сцену у хутряній шубі лізе просто через рампу старий і однозубий, між іншим, прекрасна людина, член оргбюро пролиткульту Рижов. Маяковський, вишини свого гігантського зросту, розправившись із своїм черговим ненависником, спитав Рижова, що напіввиліз на сцену. «И ты туда же, детка!» — Иржул злякано парочкувал назад, так и не выступивши против Маяковского. Тоді дали слово мені. Я спитав Маяковського. «Вы были на фронте?» «Был. Я еще никогда не читал и не слышал такой потрясающей поэзии. В ее гигантских образах и могучем ритме чувствуется железная поступ революции. Вы...» Великий поет, розрішіть пажать вашу руку!» І він, глянувши на мене добрими людськими очима, що втратили свою гостроту від запалу полеміки, простягнув мені свою руку, яку я обережно і побожно потис. А потім пролиткультівці казали, що Сосюра цилавав ноги Маяковському. Товариш Блакитний, як редактор газети «Вісті», тоді вона була вісти, а не вісті, як потім. Дозволив мені жити на горище редакції, де колись була, ще до революції, церква Юзефовича, редактора газети «Южний край». Обладнана в клуб. Зимою в ній було дуже холодно. І мене рятувала хутряна шуба, що я вперше за своє життя купив на гонорар за поему «1917 рік». Примітка. 1917 рік поема Сосюри написана у 1921 році, в якій відтворені події громадянської війни на Україні в 1917-1919 роках. У тій колишній церкві я жив і писав вірші, і туди до мене приходила Льоля з її містичними очима, в яких я так гірко розчарувався, коли узнав, що їх містичність не що інше, як близькозорість. В цій же церкві у нас відбувалися літературні вечори, на які приходили всі, хто любив українську літературу. А таких було багато і ставало все більше. Після суду над пролетарськими поетами клуб нашу церкви попрацював недовго. Стали ширші масштаби і літвечори перенесені в селянський будинок на площі Рози Люксембург. Хвильовий через свою чарівну індивідуальність і величезне знання російської і української літератури – по суті, він був учнем, як і я, великої російської літератури, наших класиків і народу – зібрав навколо себе цілу плеяду молодих прозаїків. Він перейшов на прозу після своєї збірки поезій до світні симфонії. Його соратниками були, трохи пізніше, Панч, Вражливий, Копиленко Яновський – Духовно, у київській віддалі, підмогильний та інші. Можна сказати, і Головко. І на всіх їх була печать його геніальності. Примітка. Панч Петро Йосипович. Справжнє прізвище Панченко. 1891-1978 роки. Український радянський письменник. Вражливий Василь Якович. Справжнє прізвище Штанько. 1903-1938 роки Український радянський письменник. Копеленко Олександр Іванович. 1900-1958 роки Український радянський письменник. Яновський Юрій Іванович. 1902-1954 роки Український радянський письменник. Підмогильний Валеріан Петрович. 1901-1941. Український радянський письменник. Головко Андрій Васильович. 1897-1972 роки. Український радянський письменник – один із зачинателів української радянської прози. Я вважаю, що Хвильовий як художник, як поет у прозі – основоположник української радянської поезії. Особливо у своїх ранніх творах. Це моя особиста думка, і я її нікому не нав'язую. Першу мою збірку поезії, що видало Державне видавництво України, друкувалась у Сумах, рецензував Коряк, а потім вітав Доленго «Золотим Сумом віє від поеми «Червона зима». Примітка. Доленго Михайло Васильович Справжнє прізвище Клоков. 1896-1982 роки. Український радянський поет, літературний критик, ботанік, доктор біологічних наук. Рецензія до Ленго Володимира Сосюра поезії була надрукована в журналі Шляхи мистецтва, 1921 рік, номер 2, сторінка 141. А потім в 1922 році, коли вийшла друга моя збірка «Червона зима», її вітав син мого безсмертного вчителя Івана Яковича Франка Тарас Франко. Дивним чаром віє від першої збірки молодого поета. Примітка. Франко Тарас Іванович, 1889-1971 роки. Український радянський літературознавець син Івана Франка. Рецензія Тараса Франка Володимир Сосюра "Червона зима" була надрукована в журналі "Шляхи мистецтва" 1922 рік, номер 1, 3, сторінка 71.